Чудомир! Жив е той, жив е! Гледаш го сега, че ходи прегърбен и кашля като от просеклица, ама Левент. Беше едно време, хубавец беше да скал петко и като запееше за хайдот сидар И черен араб, настръхваха ни перчемите и мравунки ни запълзяваха по гърбовете. Пък да си го видял, кога играе театро, ще си забравиш хъпката в устата ни. Няма да клепнеш, дори да не пуснат завесата. Ама друго време беше то тогава и представления се даваха царски. хайдушки, а не като сегашните лицемерия. Да гледаш геновева, три дни ще, хълцаш и очите си ще изплачеш, а път и, и вода, руска, ехе. Какво, сте видели ви и какво сте разбрали от този свят? Колкото рев се изревали, нашите жени по геновева и руска и колкото клетви е искляла черна гана, по голоса и кърджи Османа, и лъжлив съби не може им хвана сметката. Та, искам да кажа, чудо беше на времето да скалпетко. Вечерно училище. Отвори кооперация основа, върби посъди по реката да не ни завлече водата. Къщите ама изядуха го партизаните. Овълняваха го, местиха го изцяла. България, докато го направиха да не може да се засмее от сиромашия. Човекът. Малък бях тогава аз, една стиска хлапе бях. Ама обичах учените хора. Въртях се около дъскалите, помагах на сцената и няма да забравя, когато. Дадоха жив е той, жив е. Още през деня докараха в салона една кола камъни и ги струпаха на купчина. Насред сцената. Наскубахме ни треволек, не чупихме клони, нареди ги. Дъскалът отгоре и наоколо. Чуди се защо е това нещо, майя се, а то щяло да. Представлява балкан. Като се е мръкна, наша мита ми да даде да и кратко нося бухчета с лилината шевичена. Риза, дето я дарили, когато комувала на Кокодановата сватба. Тя, Даскалицата и Тинко Пюсето щяха да представляват самодивите. Помъкнах аз бухчета, влязох безплатно, значи, застанах зад колисите до. Завесата и си гледам. Дъскал Петко, като се напременил, като се нагласил, на Ненагорския скуртката че като я е на Кристоса отпред са зелени, ширити, като се стегнал с цървули, бели навой и черни върви, на накръст, опасани, че они е мити кълпак слъвче, они е мити кобури с чифте пиштови. Етагани, жив и здрав хаджи Димитър Войвода. Ходи той, крачи по сцената, разпорежда, а да с разплетени коси, венец на главата и подълга. Бяла риза го фланки с черните си очи и сякаш шекер на бучки и кратко се. Топи на сърцето. По едно време донесоха и бенгълския огън, сложен на две керамиди. Изтегна, се дъскалът на камъните, отпусна глава, а от едната му страна пушката, а на другата дървена сабя, надвеструшена, също както е в песнята. Изгасиха лампите, дядо Лучо удари третия звънец, отих на цялата публика. Само едно дете врякаше, но, види се, майка му му даде да суче и млъкна. Запалиха след това бенгалския огън и театрото почна. Наредено беше Пенио писарът да декламира бавно стихотворението зад. Колисите, а да скал петко да лежи и пъшка на камъните с сила мъжка и да. Представлява точ в точ, каквото казва писарът. Свет на онемите бенгалски огън, дигна се един пушек към тавана. Пенио декламира, да скалът лежи и пъшка и нещо червено му подмукря ризата близо. До сърцето, бря, кръв. Същинска човешка кръв. Изпъвам аз шия, надничам, а очите ми изскочили като шикалки. Кара си пени отворението легално, значи, и наближава онова място, дето се казва, че кръвта още по-силно тече. Като рече тия думи, да скълпетко нещо мръдна, камъните се разместиха. И той се наклони, ахаха, да се съборяса на дъските, но успя, да се закрепи на един лакът. В същото време едно черво изскочи и спазвата, мълче като цвърна една кръв и с него, че като зашорка, та пръска чакна. Дяда луча му стаците и цялата стена зад него. Бря, жила ли му се скъса на човека, какво му стана? Ах на попадята, писна гана като наумряло, публиката рипна на крака, ана, мене ми се скуваха устата от страх и не мога да реча три. Добре, че... Спуснаха завесата, и над кой знае на колко души щеше да се пукне злъчката. После разбрахме каква била. Да се изхитри, синковецът, да напълни един. Мехур с червена боя и да го сложи под мишницата си. Съединил го седно. Черво прокарал го под ризата си до гърдите и като натисне малко, то си. Пуща кръвчица, значи, и му под ризата. Хубаво ама на онова място. Нещо помръднал, камъкът се отместил и без дъще, дъскалът да натиснал. По-силно и стана, каквато стана. Изпръзни му се мехурът, значи изтече му. Кръвта моментално да изгаси и бенгълския огън, и представлението свърши. Свърши, ама посредата, и не можахме да видим самодивите. Ни дъскалицата, да можа да му превърже раната, ни наша мита да го поръси с вода студена, нито. Тинко кюсето да го целуне бърже. Ама да ти кажа, добре, че тъй се случи, защото Тинко не можал да си намери дълга риза и се беше приготвил с. Неговата си, а тя хемкирлива, хемка са до коленете и какъвто е и. Кривокрък каква ти самодива, братче, то цял тала съм.